دعوه بطفل دعوه بطفل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 قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آَيَاتُنَا فَنَسِیتُهَا فَنَسِیتَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا زمان عزت منو موازد سامینو بسورتِ طعا اخیری سا موازد تاسمہ کی ودی آیاتنو کے قرآن کریم دا خلق و حالت بیانے چاہ دا اللہ دی کتاب دا دن نا رو کردانی کرلے دلتے مخاما چاہ چاہ دا اللہ دی کتاب دا دن نا مخلہ ولے رے تو دا خلق و بیان کئے پدی آیاتنو کے دا کامیابی سیز منگتا بیانے او دا ناکامی سیز د ناکامۍ سیسه هغه د الله دی کتاب نه وروګرداني را ایراس کوللی ورسټو کې دللی او د کامیابی سیسه هغه د الله دی کتاب او د الله په جنبانی ژوند کې تیرول او پارهبانی برابر تللی د الله دی کتاب سره چا تعلق راغلی دی چا تعلق را اوسته دي چا وسلمینه کړی دا چا خپل کړو چا خپل معاشره کړه اوسته نو قران دا غي بیان مونږ ته کوي چا غي د کامیابی پلار لار دنیا او اخرت کې روان دي چا چې د الله دی کتاب نه اعراض کړي نه فرمانی کړي دا خپل معیشت زندګي کې اداله کتاب وزان جاری کله نو داغه توبای سره دنیا کې مخشوې اخر کو هو خود خود د قران د آیاتونه احکام په گوا دی گواړي چې کریم ما را لګله او درشت او د هدایت لپاره چې څوک دا, دا, دا الله په کتاب مستقيم او برابر ولاله او ترې ده داغه پریشاني ختمو دغ زندگی خستهقوممغی بد بختیا بچ کوم د گم راہی نے بچکوم دآ صو ل دی او د خوشحالی زندگی اوقومم په غیرے ملووم اماو لوورکوم در نے بچ کوم خوف حظ زلالت بدبختی او چاچه دا الله دی کتاب نه اعراض کړل دي دنیا ژوندې په تنگوم اخرت کې به پاسوم دی بول چې الله زما هوکټ سترګې زما غټ وجود زما غټ بدنو د زه پداځه حالت کې پاسولم سدا تخکاری نه لون دی الله به چې ټیک ځه تلونه خو تا دنیا کې یو سیو مار رالیګلی او بهترین سیزو چې د زما کتابو تا د غې د ځان لون پاتې کړی تا خپله معشره هغه نو را او تا په خپل بدن هغه نه جاری کړی نه د او ته توجوور کړی نه د د کړی چې دکس د ن شي خواعملی زندگی راوستل وستل د الله په کتاب په کار دی الله کذای کا ت کا آیاتونونه ف نسی تا قذالی کل او کتاب راغلیو خوتا دله کتاب نو دکی نن منن پرېښې د خپلو رحمتونونهڅنګ چې تا زما کتاب پرېښ او د زما کتاب د رحمتونو کتابو نلمتاد اقبلو رحمتنو نپرخو دیلن مقصد دارے قرآن کی من لا منتوئی فَإِمَّا فا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًا فَإِمَّا فا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَایا فَلَا خَوْفٌ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَایا فَلَا را شي تاسوته زماده طرف ل کتاب راغې پیغمبر غمبر چاچ چا کتاب تا بدار وکه چاچ چې پیغمبر پې غمبرته بدار وکلاه الله و دو کاره فلا ځلو ولا اشقا ګمرا بنیشي دنیا کې خطا ب دنیا کې او بدبخت بهنی شياخت کې که بد بختیان نه غوالیاخرت کې۔ دنیا کې گمراهي سالان غوالي نو د دی کتاب او د پیغمبر سنتو تابع دیږي زکه پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د دنیا لذی او موږ تدولار دنیا کې پری دو وکارو نو موږ تپاره بیان کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وې ترکتو فیکم امرین خودما پتا شو کې د تذکرت فیکم امر انتاس وکبر خود ما د سزنا لن تنتزلوا ما تمسکتم بهما چر خطا بلار بنشی گمراہ بنشی چ سوپره پا ودو لارو تاسو منگل الګولې لن تنتزلوا چر خطا گمراہ بنشی ما تمسکتم بهما څو پورې تاسو په ډول مونږ نه لګولې هغه واره سيزونه کم دی چې پیغمبر موږ ته دنیا کې پری خدي دي دنیا نه تله دي نو هغه موږ ته پری خيري يا وغه کتاب الله او سنتي یو د الله کتاب ما تاسو تپري خو دو چاله ما ته پکم طریقه را لګلونه ما تاسو تپري خو او مزه ما سنت بس دا دامیاوي چیز دي مال بور سرائی، گارے بور سرائی، بنگلہ بور سرائی، عهدہ بور سرائی، وزارت بور سرائی، عزت بور سرائی، خو بچکولے نیشی، بچکولے شی، نا لولوی خلق، خللوی پلوی عهدو فائزوی، مالو دولتو سرائی، خو مال لبی کئی، خوچے کلد آگا و وقت مرگر آگے، نو نیشی بچکولے، آل امران کے رازی لن تغنیانہم اوالہم ولا اولادہم من الله شیعہ مال او دولت انسان دا لا دعذاب ننشی لرکولے داغنہ دا لا عذاب نشی واپس کولے مر گر آگے اے کہ دا امر خر ته لولو خلقوبه یو یو من پکوونو باندې اغسته پپولونو پهربونو له کورو پیسې دی اغسره چې یو ګنتازما سیواشه په دوره پیسې ورکم دوره پوند د باور کم <ترجم> دوره ډالری باور کم لري هغ دنیا کېستا غیر موثور خلکستا یو یو من دغه په لکونو ډالرو اغسته شي الله وینا سردو وزارتونو نا سردو صدارتونو نا سردو مالونو نا سردو عزتونو نا آغا نشو واپس کولای چې کم نه ټاغله مخرس ددا رکامیا به sizlere kha kada kamyabai siz ve faraun sara sara mal o dawlato qaron sara sara mal o dawlato بوخت نه سره سره سورو مالو دولتو او لال سره مخ دي سره دوه مالو دولت او دنیا ماننده حکومت قابل یو حکومت قارون سره او هغه چې کله د موسی عليه السلام په مقابله کې ولار لے او پاغه الزامات شوړو کړو کله خزله پیسې ورکوې چې په موسی عليه السلام تورو موسیٰ علیه سلام تقریر کاؤ یو خضر پیسې ور کرد نمرود با ایمانا قارون او ارتوی چې کله د بیان کئی نو دی بیان په مز که دی خلق و مخ که تا ادره گا چه تا غلط کار کاره ما سلام دا طول خلکو و مخ که دی سپکشی شبیا تقریر نه کړي بیا بیان نه کړي موسی عليه السلام خو الله سوچون کی کټولو دنیا راغې په الزاماتو لګياي نو هغه پر بدنامول او مجلس کې الله موسی عليه السلام صفايي بيان چ په مجلس کې په هغه الزام لګي مخلوق ناس ته مجمع ته تقریر کوي موسی السلام صباغه عليه حضرانہ منسک اود رہی دا بیان او خبر ہے کہ غلط کار نه رہ کرے موسیٰ علیہ السلام جوش کر آگے اور تو وی آغرب گویا کا آغرب چفرونی پر دریائی نیل تبا کرے دے داترشتی آگے خضبانے ریچ رہ گے وی ازدر دروغی مخمالہ قانون پیسی رہ کری ما تقارون دا خبر کړل چې پودداسه الزام او گواټه بالکل صفای په بي بیاشي باندې الزام انکه زو منافقين طرف را پیسي خورې شي چې پیغمبر بدنام شي بي بي بدنام شه پیغمبر پرشاده لې نو عائشی په صفای کې مستقل د اسمانو ندو ورو کوه هلالا مستقلا جہازت عائشه بالکل پاکه ده بیبیوره پاکه ده وګوره هغه دirmanو لگاو دولت یې و خو دولت داغه لا کا مش پن کافلانم دي د مسلما، مسلمانانو او د بدنامولو د پاره ار قصو سرمایا او مال او دولت ته گئی خو ان شاء الله نه نا کا وې سره مخ دي او الله دې مخ کامیاب او کامیاب انشاءاللہ مسلمانان دیو دا بئی و اللہ دی کی دنیا و آخر اگر خو مسلمانان اخپل قانون اون پی جانده اہاں اہاں نو دا مقصد دا دے چھ مال او دولت انسان د نشکلا آر قارون چ الزام یو لګاو دا غا انجام ته توبایش ا قارون سردا خزانو نا کلوص قران دغه مبارکي ویلي چې چر تبا تا نو خزاني بو سر, نعایت ویزا پا دے سر, زما سر روان وي لکه زم ما سرې نيات مینوا وای ز پدې خوشالۍ کوم چې زم سر سروای زم ما سروال چرتا زم ا خزاني د سر د پاسه پرتی وي یت جلجلو فل ارض حدیث کداجی ال روان دې لخذت نرسې دېلې چزې ته ورزې قیامت به قائمی الله یم اخذنا ماغنی لی ولله اغا او داګه چې کوم سرمادارو موثبرو به هر حال د کامیابی چیز او د عزت چیز او د امن چیز اګه د الله کتاب او د الله دین دی قران کې الله صاف وې امانه تبا هدایا فلا یذلو ولا عيشقا چاچ تابدارو کلاز ماده کتاب زما پیغمبر فلا یذنو خطا بنی شي دنیا کې گمراه بنی دنیا کې ولا یشقہ فل اخرت کې او بخت بنی شي اخرت کې دلته د قران او د پیغمبر پپسیت للو د شي زنات او فایدې منته ملا شو یود گمراهې نه به بچ کما ادیم د خطاې بشکم د بخت نه به بشکم سورته بقره کې الله اده یا ذکر کوي فمن تبع فمن تبع هدا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون آلته د ولال منتو خدله چا چې تابدارو په جماعت کې چا چې تا دا و لازمه پې غمبرغه بهل به ډږ نه بلکل به یریږې نه والله یو او نه باې پهتی شوو غمونوبانې خفهی هم کوو او ډری هم خافغان او پهیره کې فرق دی او حې فرق دی خو اگر غم ته ہوئی چیز سلی ملگر ام ملی زوی ملی خز ام ملی استاز ام ملی بارال پلار ام ملی مور ام ملی او دا غزت درد رسی گی ایتا حوزن ہوئی مال تا تباشره ده اگر مال لکنو ایساپ کتاب کوي اوی پلاس آنالال اگر پیادی گی خفی ته تا حوزن او خوب پا آئندہ کے چیز خوزین خیلی لانو بی مار ده مولو بی مار ده بچه بی مار ده زی بی ملشم ده ملشی مل راقی تا خوف چاچه زماده پیغمبر او زماده کتاب تابیداری اکلا پتیرشو سیزونو بی خفکو منا او پاینده زندگی بی یرو منا بس مسئلہ حل شنو کئی ارانو غاره او پاپو خانو سیزونو بار خفکان نکه نو الله اللہ ده کتاب تابیدار جور شن دیر خلک دے نیکان دندار خلق داغی قابلان نیک امل بچی دو دنیا نا لاشی پر روائی نی دانا چی خفا نہیں خفای خفر ایشا نہیں خود آغی پزولولو الله پتھائی راک کری ورابطنا علا قلوبهم زد آغی پرولولو مانے پتھائی راک آگا دے آغی آیاتنو دو قرآن او دو سنن سرک لک ہوئی داغی الله اللہ کری پلو کو نور په بونو سوکته اغوال کې او تخته فرواي نه وي زممله دوی نوړی راکی دا هغه قسمت کې او باز انسان کتلس زر روپی یا لس روپی ته غوا دی غواشي نو په هغه پریشاني او دا غين اکثر غمبل شول کې نیولي درد اگر اگر درد دا شي چې خوف او حزن پیرازي دا هغه مکه ته ختم شي نا دا لو قران وادي دیو جنا دې دی آيات کې الله و من رزان ذکری فإنه لؤ میشه تن زونکا چا چه راز و کوز ما دې کتاب نا یقینا ز د پاره به ژوند تنگ الله ژوند کی بوله تنگ کما ونعشرو يوم القيامه اما او په توب را پوره د قیامت کې لوند دنیا کې زندگی تنگ آپ اخر کې لوند او سوال دارا دنیا کې ولی آخر کے لن بے پاسم نو دنیا کے خودے او دنیا کے چو لن دو فاخر کے بے بینا پاسم نو دا ولی لاغا ستر گے دزلو پا قرآن پا مالا مال کلے وے اغیب بینا کلے وے نو اغیب بینا پاسم نو کمو چې نو دنیا کې او زم ما په کتاب زانو سر اپ کله هغه بولون پاسو خبره آکس کړه دیو او ارمان کې نقال وایي بده قیامت کې شیخ په حال وی نی چې خلق بغوری او دې بلوندي آیاتو دې قصنډه غوري که په دې ما دا چرته کې دا قران ویلې دی الا نوای بده چې قیامت کوله پاشه گی ازماربال محشر ذنی اما ولتا پټ کو مال لوند الله زما خو دنیا کې غټ غټ سترګي وقته كنت بصيرا او تاقی امزل دن کې دنیا کې ما به معمولی معمولی زري لري معمولی معمولی زواج او به مال يدل انزلندما اللہ بوئے قالک ازالکا تتک آ آیاتنا سنگا چتوے بندہ ام دغسے ویتا تا دنیا کی بیناوے تا معمولی ما مولی او لدلیو خطا پھر زماغر تکیو گھر کتاب نو لدلے نو سنگ چتا زماغ کتاب دنیا کی پرخے ہو ننمی دخ پل رحمت نپرخو دے تا والے دنیا کې زمو کتاب سبب د رحمت او تاسو ماوي له چې قران زمو سبب د رحمت ته لو چې تاسو د رحمتو کتاب دنیا کې زمان نو لیدله نه د قتل او نن مې د خپلو رحمتونو نه نا بينا کړې قزا لیکل یوماتن سا دا رنګې پر هودلې شو ته زماد رحمتونو نه دا دې الله نه یې راځي الله نه یې نه راځي ښا یې زمو سره راځي دیو جنا الله من عباسوی رضی اللہ تعالی عنہ زمین اللہ لمن قرأ القرآن وعمل بما فیه اللہ یزلہ فی الدنیا ولا یشقہ فی الاخرہ اللہ دعا انسان زمانتا غستے دے زمین اللہ لمن قرأ القرآن اللہ زمانتا غستے دے ویلک زرفلانی زمانت کا والغالم تاله تسړې بوجي کنا نو کساو نه باید د زمانتیان پکاز وای کنا وې اوسو زمانتیان نه ولا بس مې وته منګ پریرو کله سوال اخو دغه واکینو من مسوک راټینم د زمانتیان وای کنا وې نو زمانتیان لا شو باید بس من زمانت کوړې له خل او که دس خطو دس خطو کی نو هر زمانتیان سبا مجرم ته وای موی بایی مو خستا زمانتو که گونایا ساتا که سبا دی بیا زمانت نکو کچه ده غلط کار دهو وی که نوی او زمانت یا نم دیر پا کمم ملاوی که ده باز خلقو کم خلک زماندار چا نکی وی سبا پا که زگین نشم او دیر په که گیر شویم دی او اللہ خپلوی ززا منیم ززمانت کوم اللہوی ززا منیم ززا غچا زمانت پا خپلو اللہوی کوم چې چا زم کتاب ولوستو او عملی په دې باندې وکړو الله عزت هغه طرفنا دا هغه چا نه ضمانت کوما چې چا زم کتاب ولوستو او عملي په یو کو د څه ضمانت کوي الله یز الله په چې دا انسان بازو دنیا کې گمراه نکما دو ګمراه نه به بچم دو ګمراهه پلار به نه بوزما د دین فلار به بوزما ادم ولا يشقى في الاخره او ده اخر کې بدبخت نشي الله ضمانت کوي خدای کې د غریب سره سو کوم ضمانت کوي مله چې پکې فروټي سړی سقا ده زمونږه خلاصو او الله کې غریب دې د غریب نه غریب دې چې یو ټې ملایوي ګوبل نه خو چې دیندار او تابعدار دې الله عزوجت ضمانت کوم دله ضمانت کوم دیو جنا زندگی ها بعد خلکو کوئی دا خلکو زندگی څنګه شوې دا, دا, تنگا دا. فا ان فا حافظ کسی دی. زندگی تنگه ده فإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ذَنك فحافظ من کسې لیکلي دي چې دنیا ظاهري زندگی تنگواله مراد نه لري هغون موږ ګورو چې زندگی د دنیا خاله خوشحالي دا بعد خلکو نصیب ده خو خوراک ملاو ده خګار ملاو ده خوبangle ملاو ده خو, خو کپلي پيزار ملاو دي ها وا ان له مائشه زن کفي الدنيا خو فلا تمانينه له هغه دا پاره به اطمینان نه هغه دا پاره به خوشحالي نه د رشتہ عہدہ شتا بنگلشتا پیسیشتا الیو ششتا خو اطمینان او سکون بوللي ولا انشراح حد صدره دا غد سینی کولاوالی بانی اللہ دا اغا انسان سینی کولاوی دا دین دا پارا چاگا توجو تا دین سرساتی افا من شرح اللہ صدره فهو علا نور من ربیه آغا چاچ پرانستا لخپل سینی دین دا پارا نو اللہ وی الله الసిన پرانیږي روته په اناشده طرف فضلانا غنائید هغه پړکه الله را وړي الله زمونږه شینی زمونږه زړولا په دین باندې منور کی په دین دي الله رو خانه کی خا نو هغه کلی دی حافظ ابن کسیر په دې آیات باندې چې الله دی کتاب نو چارو گردانی کړي اعراج کرے فان له معيشه تن زن کا داغه پر به ژوند تن سلب سختي صدره زيق حرج لزلالي وان تنع مظاهره اگر کداغه نمت نه پاغه باندې ظاهر کخارري ظاهر کې په ليمه توه خارري ول به سماشا سچ خوږي اغل غوندي راځه گرمي لباس ته زاده يخني لباس چې مارکیټ کې کمه کپرونه ویراځي اغه داغه په سروي واکل ما شاء او سچ خوږي نو هغه خوري فلټیکیو او میان خوري سچ خوږي نو هغه زلزي لکه په شلول په مې انسان مليږي چې گزاره کوي په پنځو په شپږ ټوم کار کوي چې سره گزاره کوي او چې کله معتبر مالدار چې نو هغه فلز زرم مليږي یو کس وسكن اكل ما شاء ابن كثيري سچو کوکه شي نوغه خوري وسكن حيث شا او کم دې کې چې وخت دې نو وخت رول شي يو سلام مصطفى مسافر خان کي 2500 روپيه په کارکشته دې وي ما شپه دا او بازي خلک په لس هلا ک ډالر او باندې شپته رہی چلار جبال مو داس هوټل کې مشته را کړې نو څه فائدو وشو وسكن ما شاء رس ما شاء حافظ ابن خراق به خی لباس به خی استوک نه به خی خف ان قلبه فی قلق دا غذر په پریشانو کې وی ا وحره تن وشک دا غذر په شک کې دا غذر په حیرانتیا کې دا غړو خپل په تشويش حالت کې وی ارسب اوس لري دا متبر خلکو غوا چې معموله حالت تاسو کې بیا غته پریشانو سره مخې زکا آگئی دا اللہ دے کتاب نا رو گردانی کرے دا اللہ دے دین سر بیسا فکر نہیں من سر بی فکر نہیں دے دین سر بی فکر نہیں قوتو تے دین خبر ہو کنو آو خان دی <تصفح> اے وی اللہ غفور الرحیم دے مسلمانی پا دیکھنی زدہ مسلمانې پا اسلام پا نم انسان نخلاشی گی نبی علیہ السلام وی حدیث کراجی <تصفح> سیعتی زمانن زده یو زمانہ ما پهومت کرا شي لا يبقا من الاسلام الا اسمه پات بنشي نو اسلام نه ما اسلام پس زم مسلمانه ولا يبقا من القران الا رسمه او پات بنشي د قران نه مگر حرسم د قرآن سب تلاوت د قران او د چشمي او تواچا بر ركون مو که تلاوتو کو حپدی خو نه خلاصيږي ها چې په تلاوت د پاړه قرآن نور راغلي سفياني سوري وي انزل للقران لتذبر وجعلوه للتلاوه قرآن را لګلې شېو د تدبر د پاړه د سوچ د پاړه د عمل ژوندګي د پاړه او خلق صرفه تلاوت د پاړه ورغزا نن میور کو تلاوت کو نن میوسفاره تلاوت کو هنو ژوندګي کې د کامیابۍ نو قران سرا زندگی دی انسان خقیقی اخیری خستکی دنیا زندگی خستکی نه نو ګړه اړ یو په پریشانی کې مقصد زکه موږ د پریشانی سیده هغه مخ ته کړل او چې کم د خوشحالي سیده هغه موږ ورسټو کړل موږ ویل کمن مهنت وکړه کار کسمنو کو دلګې بملو شو و یو کنو وایو الکه نن دی یاري خدابو شو ثواب وسو کوم نه خوک دین پادیشی زمرا ابل پس سفر چه سرد لو گار راو سی او زیدن و یا نا وقت آشوه می دیزه گار اود رو نا وقت ندار مونزو که و یا خیر قضا بیو که مستاخ پا لکو خدا مین پا دا نا وقت شی لاز دنیا نو پولو که خو مونزو که آغا مونز پی ماسه پا واسو بانهو که اخیری حالت که بلیو کسو پس سفر روانو گاری گوی گاری نو اود روی مین پیشاره او که مین پ مموز هغه غمو زونکه نو سابکه سالم کاری کیو موندکه ازو مسلمانم دوم نه غټه غټه خبرې کو چې عبادت او اخراشی نبی اپ باندې راګړنه و درنو سو کوم یراو داس من تیموا یا ساتې دمون مون معافي نشتا دمون مون معافي په حالت کې دا چې انسان د بيهوشه په حالت کې قوداغه بارک الله وی ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتا تعلموا ما تقولوا بس مجمن دې کېګه فضا سي حالت کې چتاب د بيهوشي په حالت کې اسنه چې د خدا ستا کو نبل سونه کېږي په حالت کې تاسو مون معافره راغې قضا برا ګرځي رستويا نور په حالت کې دې مون معافي نشتا کته یو په سفر لا وایې خو یې په سفر کې سړی مون معاف ده دا چاوي دې مون معاف ده انتق سلو من الصلاه هو من مون معافره سلو را فرض او دوړه کاته کې درېړه کاته با پورکه د هر سنت وو او سره پورکه په سفر کې معافي په اس حال کې د مونږ راغله ها او دا پته علي دي چې سړی په سفر شي دا پته علي دي چې سړی د بيماري په حالت کې دا پته علي دي چې سړی باندې غم را شي الګره مونږ زموږونو د ما ماته زوی مل پروته ماته خزم لپرته راځه ما روړ پلاړه غا شپه راتلی او ته مونږه کپره نه ډیرم کړی ها خنداوون نمکې تا د اسلام او د مسلمانې په تبيالګي ها لا يبقى من الاسلام الا اسمه صرف نم د اسلام پاتې ده بیا ګوره حالات بل بل شان دي موږ موږ ژوندۍ زکه تباې سره مخ ده حکمنګ یو ورځ چټیو کو دکانم بن شی ایو ایو دیاری ایو. بند شي پریشان یو خف یو دیاري خداب شي پریشان یو یو میاستنخه بندل شي پریشان یو کو کزم نن یو مزګر ور شو بلکې د هفته او د میاست خرا مدي کزن پاتم دږي سره يا او ملوک بش الله صلو فتوم کو الله غفور رحيم دي الله غفور رحيم دي و انه و اني و انه عذاب و العذاب العليمم دي فضاځه کوي زغځه د دا یو دال لفظ لوري هو الله غفور رحيم و ان العذاب هو ال... عذاب دردناک دي ها نو الاذ هم په حال <سؤال> را کی د دین سره تعلق ساتل د الله دی کتاب سره تعلق ساتل د سره مینا کول دا الله دی کتاب سره مینا من قران لا يرد الى علم الحديث کې راځي چا چې دا الله دی کتاب سره مینا وکلا چا چې دا الله کتاب زده کو عمل یې وکا علاوه د ذلت ژوندې تب افرینادم ذله زندگی او پیرانشي نن سبا موږ د ذلت سره مخ مسلمانان د ذلت سره مخه دي ځکه موږ د الله کتاب رې خوذره نفس بس قران منو پلانې مرشه الک قاریانه فیضان سوراو لا ختمو کې دګ فوکه بازار قران منو بس دله پر قران هو نور راغله ها مخه ممرلا بچې ممرله حیا له ک دکان با روانوم الک سو قاریانه فیضان نو دې کې ختمو کې زمما کار سری شدید پر قران هو نور قران مقصد موږ ته قران زېف زې خود لري لته خرجنا من الظلمات الی النور ما قران را لې غل او دېته بارا چې دا ترونه په خلق روبا سره 나타 خلق ډیرو ترونه سره مخ دي خلق د جهالت سره مخ دي خلق د رسومات او د شرکيات سره مخ دي دا ترونه خلق روبا سره 나타 دېته فارم راځي غلو دله فارم دل راځي غلو لته بينا چې بیانې کل الناس خلق او تا <سؤال> بیانې ک خلکوته ل تو ب ش را به متقه تون زیره قوون لد دا چې سووکې یقین پې اغ نه ورکا او چې سووکې نولی غېله یاره ورکه پاه ب نوبان دی نوله زمنږ کې حقیقی قرآ را وولی چې زمنږ زندگی د قرآان سره جوړ شي زمونږ معش زندگی د قرآ سره جوړ شي زمنږ آقیده او زمن عمل د قرآن سره جوړ شي. جول راشی له بیا ګوره انشاء الله دا مالو دولت به ژوند د خوکی بې او منغ بنواله من له بارا روانو من له بارا زي دا حالت د صحابو غواذ منغلا تاریخ داري غواذ نن موږ دنیا په سمندو دنیا زمنګ مخه منډوي زګه چې کم سیز ده درا وسط لو ځانته نو هغه منګه پر خوده زندگی ژوندینه تنگ شوي ده ګټو پینزو شل دې پینځل نو سره لپاره سوچ کو چې دا بسنګه قابو کو موږ لپاره دا چې سوچ موږ ته د دم سره وکړو سوچ پر کار دې چې موږ ژوندۍ اې خړې د دولت شپې پر بس موږ رواني دې خاور ته بزو و دا غیر لپاره سوچ موږ هیڅ چا نه کوي او د دې زندګي چ پدم نه لګي شهز جهانګيري تزم مزه پیښو تزم چرسم کنرسم داسې زندګي را ختم نه لګي چې موږ په څه طریقه باندي نه اے بیگازا دا دیکہ سنگ او د بلنکو دا جنگیری کارخانے سے ایکسیڈنٹ کو دیکہ سبق ایملو شو ما خام ما سوتن اغه سے مقصد بس روانو غریبانا جنگیری پہ غور توبین مقصد پاتیو زندگی دا سے پاتیو دا زندگی دا نو دئی زندگی دا پارونو نو سوچ پکار دے دا دی زندگی دا پڑو ہو من سوچو نہ کو خدا اخر دا پڑو سوچ پکار دے چہ من بس کو سبات خاڑ تو سبا قیامت سرا پیغمبر صرح مقیو، اللہ صرح سره کیو، الله رضا منگ اعقا زندگی و دنیا دولا خیستا کیو، و آخر دوان محترم و کو دا بتاصلہ الجنت خوشبو محل ان اسلامی رنگٹون دو دوبندہ بازار جانگیری کی دا مدینہ مزدل سرا پخوا کې دکان نمبر پینزم کې دا فسیح اللہ سرا ملاوی او دا دینہ علاوہ بتاصلہ دو علماء تقاریر او دناتخانان و بہترین ناتخانی او دا قرآن حضرات و تلاوت قرآن دا ممورکارٹ پزر یه سرا ہم ترلاسکی دیشی رابطی دا پارا نمبر یاد تین سو پانچ سو ستتر